Kapitola 124. O jménech. Ty, pravila Vašet, když jsme kráčeli mezi kopci, jsi nevkusný komediant. Víš to? Lehce jsem naklonil hlavu a plně naznačil podřízený souhlas. Vlepila mi lehký pohlavek. Ech toho, ty melodramatický pitomče. Ostatní můžeš oblbnout, ale ne mě. Přitiskla sedlaň na prsa, jako když sděluje nejnovější drb. Slyšeli jste, co Kvort přinesl zpátky od mečového stromu? Něco, čemu barbar nemůže rozumět. Ticho a klid. Srdce a demre. A co nabídl šehin? Ochotu prolít krev pro školu. Podívala se na mě napůl znechuceně, napůl povoveně. Vážně, jako bys vystoupil z knížky pohádek, naznačil jsem, více než vděčné přijetí mychodky. Tvrnkla mi prstem do ucha. Ahoj, jsem smíchy. Dobře, ale neopovažují se mě obviňovat z melodramatičnosti. Vy sami jste jedno nekonečné dramatické gesto. Ticho, krvavé rudé šaty, skrytá řeč, tajemství a záhady, jako byste žili v obelské pantomimě. Pohlédl jsem jí do očí. A to myslím do všech různých chytrých důsledků. No, naše hynci udělal dojem, připustila, což je nejdůležitější. A provedlo se to tak, že ani hlavy ostatních škol nebudou moc brblat, což je druhá nejdůležitější věc. Došli jsme na místo určení, k nízké budově s třemi místnostmi vedle malé lačkové kozí ohrady. Tady se ti někdo podívá na tu ruku, řekla mašet. Co takhle lékárník? zeptal jsem se. Mlekárnice je blízká přítelkyně karceretiny matky, vysvětlila, a té bych tvou ruku nesvěřila ani za nic. Pokývla k domku. K Dálnovi bych na druhé straně zašla, kde bych sama potřebovala ošetření. Zaklepala na dveře. Možná si teď člen školy, ale nezapomínej, že jsem pořád tvá učitelka. Vždycky vím, co je pro tebe nejlepší. Později, když už jsem měl ruku pevně ovázanou, jsme si spolu s vaše sedli se šehin. Byli jsme v místnosti, kterou jsem nikdy předtím neviděl, menším než ty, když jsme probírali letany. Stál tu nevelký psací stůl, na němž vládl nepořádek, květiny vyváze, několik pohodlných židlí z pouštářky. Jednu stěnu zabíral obraz tří ptáků, letících vstříc v zapadajícímu slunci, ne namalovaný, ale sestavený z tisíců kousků barevných kachlíků. Usoudil jsem, že tohle je něco jako šehní na kancelář. Co tvá ruka? Zeptala se šehn. V pořádku, odpověděl jsem. Je to jenom mělký řez. Dál dělá ty nejmanší stehy, jaké jsem kdy viděl. Je mimořádně zručný. Kývla. Souhlas. Zvedl jsem levou ruku ověnutou čistě bílou lněnou látkou. Nejtěžší bude nechat tu ruku čtyři dny v klidu. Už teď mi připadá, jako by mi uřízli jazyk. Žahyn se nechce pousmála. Zarazilo mě to. Dověrnost toho výrazu mi lichotila. Dnes si svedl dobře. Všichni o tom mluví. Čekal bych, že těch pár lidí, kteří byli u toho, má na práci lepší věci. Pravilo jsem skromně. Pobovené pochyby. To je snad pravda, ale ti, co to všechno sledovali z úkrytu, budou nepochybně vyprávět, co viděli. Samotná Selean už to určitě povykládala stovce lidí, jestli se nepletu. Zítra bude kdo čekat, že tvůj krok rozechvíje zem, jako by se k nám vrátil sám a Nevěděl jsem, co na to říct, tak jsem zůstal potichu. Což je u mě vzácnost. Ale jak jsem řekl, učil jsem se. Už dávno jsem si s tebou chtěla o něčem promluvit, pravila Šehin. Zdrženlivá zvědavost. Když tě jsem tempy přivedl, vyprávěl mi dlouhý příběh o tom, co jste spolu zažili. O pátrání po banditech. Přikýval jsem. Je pravda, že spoužil magii krve, aby spobil pár lidí, a pak přivolal blesk, aby zničil zbytek? Vaše dozvědla a zatekala pohledem mezi námi. Tak jsem si zvykl, že s ní mluvím atulsky, že mi připadalo divné vidět její netečnou ademskou tvář. Ale i tak jsem poznal, že je překvapena. Tohle nevěděla. Zauvažoval jsem zda nabídnout nějaké vysvětlení, pak jsem se ale rozhodl proti. Ano, potom jsi tady mocný. Takhle jsem na to nikdy nepomyslel. Mám nějakou moc, jiní jsou ale mocnější. Proto se chtěl naučit ketan, abys získal moc? Ne, toužím po poznání věcí. Poznání je druh moci, zdudaznila šehin, načež změnila téma. Ten by mi říkal, že bandy vedl Rinta? Rinta? Špatná věc. Muž, který je víc než člověk. Nebo méně než člověk. Démon? Použil jsem bez promýšlení a turské slovo. Ne, démon, přešla Shehindor od turštiny. Takové věci jako démoni neexistují. Kněží vám vypraví historky o démonech, aby vás strašili. Krátce mi pohlédla do očí a ledným gestem ukázala. Omluva za upřímnost a závažné sdělení. Ale na světě jsou špatné věci. Prastaří dvorové v lidské podobě a někteří z nich jsou horší než neštění. Volně si chodí po světě a páchají strašné věci. Cítil jsem, jak ve mně ožívá naděje. Slyšel jsem, že jim říkají Čandrými. Čehin kývla. O těch jsem také slyšela, ale Rinta je lepší výraz. Věnovala mi dlouhý pohled a přišla do ademštiny. Vzhledem k tomu, co mi Tempy řekl o tvé reakci, se domnívám, že jsi se s něčím podobným setkal. Ano. A chystáš se s něčím takovým setkat znovu? Ano. Jistota ve vlastním hlase mě překvapila. Nějakého určitého důvodu? Ano. Proč? Abych to zabil. Takový tvorové se nezabíjejí snadno. Přikývl jsem. Měl jsi v úmyslu k tomu použít vše, co tě tempě naučil? Použiju k tomu všechno. Bezděčněj jsem začal gesto naprosto, ale obvas na mi v tom zabránil. Zamračil jsem se na něj. To je dobře, pravila šehin. Tvůj ketanti nebude stačit. Na muže tvého věku není dost dobrý. Je dost dobrý na Barbara. Dobrý na někoho, kdo cvičí tak krátce, ale stejně nestačí. Vší silou jsem se si snažil podločit dychtěvost v a přál jsem si, abych mohl použít levou ruku a ukázat, jak moc je pro mě ta otázka důležitá. Šehin, velice bych si přál dozvědět se o těch rintavíc. Šehin dlouho močela. Zvážím to, řekla konečně a doprovodila to gestem, který jsem odhadl jako rozrušení. O takových věcech se nemluví snadno. Održel jsem nehybnou tvář a přiměl svou uvázanou ruku naznačit naléhavou, úctivou prozbu. Děkuji, že to uvážíš, šehin. Cokoliv mi o nich povíš, má pro mě cenu zlata. Vašet naznačila značnou nepříjemnost, pak zvořilé přání, odlišnost. Před dvěma jedeníky bych neporozuměl, ale teď jsem pochopil, že chce změnit téma hovoru. Tak jsem se ukousl do jazyka a nechal jsem to být. Teď už jsem o Ademech věděl dost, aby mi došlo, že snažit se na ně tlačit by bylo to nejhorší, co bych mohl udělat, když se chci dozvědět víc. Ve společenství bych mohl dál naléhat a trhky a lichotkami z člověka, s nímž mluvím, vymávit nějaké informace. Tady to tak nefungovalo. Ticho a klid, to jediné mi to mohlo posloužit. Musel jsem se obrnit trpělivostí a nechat čehin, aby se k příslušnému tématu vrátila, až bude sama chtít. Jak už jsem řekla, pokračovala Šehin, tvůj kytan je slabý, ale když budeš rok vytrvale cvičit, můžeš se vyrovnat tempimu. Lichotíš mi. To ne, vysvětluju ti tvé slabé stránky. Učíš se rychle, to vede ke zbrklému jednání a zbrklost není podle letany. Vašit není jediná, kdo si myslí, že máš ve svém nitru něco znepokojivého. Upřela na mě pohled a přes minutu se mě nepouštěla zrak. Pak výmluvně pokrčila rameny a podívala se na vašet, obdařila jí stínem úsměvu. Na všem, rozbarné zamyšlení, jestli jsem kdy poznala někoho bez jediného stínu v srdci, muselo to být dítě, které ještě neumělo mluvit. Zvedla se ze židle a oprášila si obyma rukama košily. Pojďme, dáme ti jméno. <těk> Vstoupali jsme se v čele do strmého skalnatého svahu. Od chvíle, kdy jsme opustili školu, nikdo z nás nepromluvil. Neměl jsem tušení, co se má dít dál, ale nezdalo se mi vhodné vyptávat se. Nejspíš by to působilo neúctivě, jako by ženich na vlastní svadbě vyhrekl, no a co dál? Došli jsme k travnaté římce s nakloněným stromem, který se pevně držel srázu. Za stromami jsem spatřil bytelné dřevěné dveře, nepochybně jeden z ukrytých ademských domů. Čehin zaklepala a sama dveře otevřela. Uvnitř to nevypadalo jako věskení. Kamenné stěny byly přitasané a upravené, podlahá zlatkého dřeva. Prostor bylo mnohem větší, než jsem si představoval. Místnost měla vysoký strop a štěstra dveří vedla do kamenné útesu. U nízkého stolu se jela žena a něco opisovala z jedné knihy do druhé. Vlastně měla bílé, tvář svraštěnou jako staré jablíčko. Zapadlo mě, že je to první osoba v hartu, kterou vidím při čtení nebo psaní. Stařena pokývla Šahin, otočila se k Vašet a v koucích očí se jí prohloubily vrázky. Potěšení. Vašet, pozdravila. Nevěděla jsem, že jsi zpátky. Přišli jsme kvůli jménu, Magvin, řekla Šahin. Zvořila formální prozba. Jméno? přeptala se udivěně Magvin. Přijela pohledem od čehyn k vašet, potom jí oči utkěly na mě. Uviděla moje rudé vlasy a obvázanou ruku. Aha, pravila a zvážnila. Zaklapla své knihy a zvedla se. Záda měla ohnutá a dělala drobné šouravé krůčky. Pokynula mi, abych přistoupil a pomalu mě obešla, přičemž si mě stále pozorně měřila. Vyhýbala se pohledu do mé tváře, ale vzala mě za neovázenou ruku, otočila ji a podívala se mi na dlaň a konečky prstů. Chtěla bych slyšet, jak mluvíš, řekla s pohledem stále upřeným na mou dlaň. Jak si přeješ, ctěná jmenovačko, odpověděl jsem. Magvin vzlédla k Čehyn. Posmívá se mi? Myslím, že ne. Magvin mě znovu obešla a přejela mi rukama po ramenou, pažích, ší. Prohlábla mi prsty vlasy, pak se zastavila přede mnou a pohlédla mi přímo do očí. Měla oči jako Elodin. Ta podobnost nespočívala v podrobnostech. Elodinovi oči byly zelené, pronikavé a výsměšné. Magvininy měly typickou ademský šrou barvu, byly trochu vodnaté a zarudlé. Ne, ta podobnost vězela v tom, jak se dívala. Eloden byl až dosud ze všech lidí, které jsem poznal jediný, kdo se dokázal podívat, jako bych byl kniha a on ji nedbalistoval. listoval. Když na mě Magvin poprvé pohlédla, připadalo mi, jako by za mě vysála všechny vzduch. Na kratičký okamžik mě napadlo, že jí možná polekalo, co spotřila, ale nejspíš to bylo jen mou úzkostí. V poslední době jsem se až příliš často ocitala po pokraji pohramy a navzdory příznivému výsledku zkoušky nějaká část mého já pořád čekala, jaká další hrůza se na mě chystá. Maedre, řekla s očima stále opřenýma na mě. Pak sklonila hlavu a zemířila zpátky ke svým knihám. Maedre, opakovala vaše nádechem zklamání. Byla by nejspíš pokračovala, ale šehiny jemně pleskla přes tvář. Byl to přesně ten týž pohyb, jímž mě Vašet za uplynulý měsíc karala snad tisíckrát. Musel jsem se zasmát. Vašet a Šehin mě probodly pohledy. Skutečně probodly. Magvin se ke mně otočila. Nezdála se být vyvedená z míry. Smějí se snad jméno, které jsem ti dala? To nikdy, Magvin. Pokusil jsem se dobrodit svá slova co nejpřesnějším gestem úcty ovázanou rukou. Jména jsou důležitá. Dál se na mě dívala. Co může barbar vědět o jménech? Trochu, odpověděl jsem, a nešíkomně jsem pohnul ovázenou rukou. Nemohl jsem dodat své řeči jemnější odstín. V dalekých krajích jsem takové věci studoval. Znám dost men, ale pořád jen velmi málo. Magwen na mě dlouho hleděla. Pak jistě víš, že o svém novém jméně nemáš s nikým mluvit, pravila. Je to soukromá věc a je nebezpečné se s ním svěřovat. Přikývl jsem. Magvin se s tím spokojila, vrátila se na svou židli, otevřela knihu. Vašet, králičku můj, měla bys mě někdy brzy navštívit, něžná náklonost. Jistě, babičko, řekla Vašet. Děkuji ti, Magvin. Pravela Šehin. Uctivá vděčnost. Stará žena dostroždě pokývala na rozloučenou a Šehin nás vyvedla z jeskyně. Později toho večera jsem došel k vašetinu domu. Seděla na lavičce před ním a dívala se na nebe, kde slunce začalo zapadat. Poklepala na lavici vedle sebe, já si přisedl. Jaké to je nebýt už barbarem? Stolkem stejné, odpověděl jsem. Trochu opilé. Po večeři mě Pente zatáhla k sobě domů, kde se odehrála jakási oslava. Spíš by se dalo říct shromáždění, protože tu chybila hudba a tanec. Stejně mě potěšilo, že si Pente dala tu práci a sehnala dalších pět ademů, ochotných slavit mé přijetí do školy. Také jsem měla radost ze zjištění, že Ademská netečnost se snadno rozplyne po pár skleníčkách a že jsme se brzy všichni smáli jako barbaři. Uklidnilo mě to, obzvlášť teď, kdy se neobratnost mého vědřování dala svést na ovázanou ruku. Dnes se Šajn zmínila, řekl jsem opatrně, že zná příběh orinta. Vaše ke mě obrátila bezvýraznou tvář. Váhání. Pátral jsem potom všude na světě, pokračoval jsem. Málo co má pro mě větší cenu. Naprostá upřímnost. A obávám se, že jsem to nedal dost jasně najevo. Otázka, naléhavá prozba. Vaše na mě zadívala, jako by čekala, že budu pokračovat. Potom naznačila zdráhání. Zmíním se jí o tom, previla. Ujištění skončeno. Přítýval jsem a nechal to být. Seděli jsme v přátelském mlčení a slunce pomalu klesalo pod obzor. Mašet se zluboka nadechla a vydala mocný povzdech. Uvědomil jsem si, že s výjimkou chvil, kdy čekala, až popadnu dech nebo až se zpamatuju spádu, jsme nikdy takhle neseděli. Až dosud byla každá chvilka vyplněná výcvikem. Dnes večer... Domluvili jsem konečně. Mi Pente řekla, že se podle ní umím krásně hněvat a že by se mnou ráda sdílela můj hněv. Vašec zakuckala smíchy. To netrvalo moc dlouho. Věnovala mi zkušený pohled. Co se stalo? Trochu jsem zčervenal. No, připomněla mi, že Adamové nepovažují tělesný kontakt za nějak zvlášť důvěrný. Vašec se zasmála téměř chlípně. Věla po to co? Skoro, přiznal jsem, ale pohybuju se o něco rychleji než před měsícem. Pochybuji, že dost rychle, aby si unikl, mínila. Jde ji jen o sex, na tom není nic špatného. Na to se právě ptám, řekl jsem pomalu. Abych věděl, že na tom není nic špatného. Vaše zvedla obočí a současně naznačila neodčitý podiv. Pente je velmi půvabná, pokračoval jsem opatrně. Ovšem ty a já jsme byli, hledal jsem vhodný výraz, důvěrní. Vaše se na tváři objevilo pochopení a znovu se zasmála. Chce říct, že jsme spolu měli sex. Důvěrnost mezi učitelem a žákem zachází mnohem dál. Aha, hlesl jsem s úlevou. Něco podobného jsem čekal, ale je dobré vědět to jistě. Vaše potřásla hlavou. Zapomněla jsem, jaké to je u vás barbarů. Pravila s laskou schovývalostí. Už je to tolik let, co jsem to vysvětlovala svému králi básníkovi. Takže se tě nedotkne, když... Udělal jsem ovázanou rukou neurčité gesto. Jsi mladý a čilý, řekla. Je to pro tebe zdravé. Proč by se mě to mělo dotknout? Co pak tvoje sexuální pozornost a jednou patří jen mě? Že bych si měla dělat starosti, když se věnuješ jiným? Vaše se zrazila, jako by právě něco napadlo. Dotklo se snad tebe, že jsem celou dobu spala i s jinými? Pozorně mě sledovala. Vidím, že tě to překvapilo. Jsem překvapen, přiznali jsem. Pak jsem si to v duchu shrnul a zjistil jsem, že nevím jistě, jak to beru. Mám pocit, že bych se měl cížit pohoršen, řekl jsem nakonec, ale vlastně nejsem. Vaše souhlasně přikývla. To je dobré znamení. Ukazuje, že se stáváš civilizovaným. To no ostatní pochází z tvé výchovy. Jako stará košile, která ti už nepadne. A teď, když se na ně díváš, vidíš, že byla ošklevá hned od začátku. Trochu jsem zaváhal. Jen ze zvědavosti, řekl jsem. S kolika dalšími jsi byla za tu dobu, co jsme spolu? Vaše tma otázka zřejmě zaskočila. Z ty Zvedla pohled k nebi a chvíli mlčela, pak pokročila rameny. S kolika lidmi jsem mluvila? S kolika jsem zápasila? Kolikrát jsem jedla nebo cvičila ketan? Kdo takové věci počítá? A většina ademů smyšlí stejně? No, jsem rád, že se na tyhle věci konečně můžu zeptat. Že sex není nijak důvěrná záležitost? Ovšem, že je to důvěrná a soukromá věc, pravila Vašet. Cokoliv, co přivádí dva lidi blízko k sobě, je důvěrné. Rozhovor, polibek, šepot, i boj je důvěrný. Ale my u sexu neděláme výjimky. Neslydíme se za něj. Nepřipadá nám důležité dělat si v tomhle na někoho výhradní právo, jako si lakomec střeží své zlato. Potřásla hlavou. Víc než cokoliv jiného, tahle zvláštnost ve vašem myšlení vás Barbary odlišuje od nás. Ale co potom romantika? Zeptal jsem se lehce pobouřeně. Co láska vaše se smála a smála se velmi, velmi dlouho a velmi pobaveně. Musela ji slyšet půlka hertu a její smích se pak ještě vracel odzvěnou od vzdálených kopců. Ve <laughs> barbáři pravila a utírala si vlhkost očí. Už jsem zapomněla jací jste v tomhle zpátečníci. Můj král básník byl zrovna takový. Trvalo mu hrozně dlouho, než pochopil, jak se věci skutečně mají. Mezi penisem a srdcem je velký rozdíl.